Sfie câți încredințăm stăpâne, în viitorul de oameni toată viața și nădejdea noastră. Iubiți credincioși, aceste cuvinte din o care se citește înainte de Sfânta Împărtășanie sintetizează într-un fel și Sfânta Evanghelie de astăzi pentru că ceea ce se săvârșește astăzi, în viața lui Zaheu, este marea minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o să săvârșește cu fiecare dintre noi. Și anume este vorba despre convertirea untrică, Despre Zacheu. se știe el făcea parte dintr-o tagmă foarte urâtă. Urâtă de naționalii săi, pentru că vame și erau strângători impozitelor. Ei puteau dobândi bani pe care ne dreaptă la strânsul impozitelor și o făceau. Așa cum se întâmplă și vedem și noi astăzi. Erau cruzi, lacom, jefuiau poporul iar poporul îi ura. Însuși, cuvântul acesta de și în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, ajunsese pentru popor, tot una cu cel mai... cel mai ticălos om, cel mai păcătos. Dar dacă Zaheu era mai mare de Vamesilor, fără că și asupra lui apăsa și mai greu această ură a poporului decât asupra vameșilor de rând. Era mai mare de vameșilor. Și vedem că vameșii care, spuneam, erau cei mai urâți. Mai întâi, pentru că ei n-aveau niciun Dumnezeu. N-aveau niciun Dumnezeu. Adică nu țineau legea mozaică, nu țineau sărbătorile, nu respectau nicio o rânduială, nicio o prescripție religioasă. Mai mult, strângeau dăride și, bineînțeles că, strângeau și pentru ei. Jefuiau. Și îi asupreau, cum spun exegeții, mai ales pe cei care erau fără de apărare. Pe cei care erau mai slabi, care nu aveau putere, aceia erau jefuiți mai mult. Așa cum se întâmplă și astăzi. Când cei care nu au niciun scrupul și niciun Dumnezeu jefuiesc fără nicio opređiște, pentru că așa cum spunea prin personajele sale marele scriitor rus Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Deci eu a fost un ticălos, să spun. De lucru acesta se convine să fim ferm convinși și acest lucru trebuie să-l avem mai întâi în vedere atunci când vrem să tălmăcim în adâncime textul Sfintei Evangheliei de astăzi, din Sfânta Evangheliei după Luca. Deci, era bogat. Dar nu aici vedem esența Evangheliei de astăzi. Nu toți bogații sunt răi și nemilostivi și nu toți săracii sunt buni și nepizmași. Zahiu era vameș, adică era trădător de neam, era slujitor al ocupantului roman. Se vânduse cu otropitorilor țării sale, îi slujea se făcuse slugoiul lor, de aceea era și vrășmășit, disprețuit. Nu pentru că era bogătaș, ci ca vânzător și om de încredere al unei puteri străine și invadatoare. Așa cum se întâmplă și la noi astăzi. Pentru că cei care ne-au chinuit în perioada comunistă, care au devenit instrumentele și torționarii, au fost toți cei dintre noi care au acceptat să fie instrumente ale răului. Și am avut săptămâna trecută cei care ați participat despre preoții mărturisitori din temnițele comuniste. Am deschis acest ciclu și vă invităm. În fiecare lună avem, vrem să ne referim și la preoții și la creștinii. Bineînțeles, nu numai preoții, dar mai ales am zis noi să vorbim și despre preoții ortodoxi pentru că au fost mulți care au fost chinuiți în torturi groaznice, care au fost terorizați. Terorizați și uh, cei care au devenit instrumentele acestei terori erau toți cei din neamul nostru. Adică, spre exemplu, noi dau numele un sau aș putea să-i dau numele, pentru că oricum este anonim, este cineva de la un lagăr din Galați, care avea chiar o pornire pentru a-i pe popi, pe preoți. Și pe fiii de preoți care erau un în închisor și relatează unul dintre profesorii noștri de la teologie, profesor de engleză și franceză, este vorba de domnul Mihai Rădulescu, care el a trecut prin închisorile comuniste, în 1956, fiind arestat, și relatează despre acest goiciu, cum se numea el, cum a văzut, într-o celulă, a observat că un fiu de preot își păcea rugăciunea și l-a călcat în picioare până l-a omorât. Așadar, aceasta este din păcate realitatea. Realitatea și a vameșilor pentru că și jefuirea țării noastre s-a făcut cu consimțământul și cu concursul unora dintre noi. Deci iată cât vă dați seama vă dați seama câtă ură acumulase poporul împotriva lui Zaheu. Câtă ură și câtă respingere. Faptul că el se vânduse cotropitorilor, că nu respecta, că nu avea niciun respect față de conaționalii săi, față de tradițiile poporului, era foarte grav. Dar Mântuitorul Isus Hristos ne învață astăzi un lucru pe care foarte greu putem să-l înțelegem. Și anume că schimbarea lumii în care noi trăim, schimbarea mediului în care noi ne desfășurăm activitatea, nu începe din afară. Nu începe judecându-i pe alții. Nu începe delegrându-i pe alții. Pentru că, vedeți, a devenit, dacă iertați-mi expresia, un fel de sport național, dar nu numai la noi. În mass media și peste tot, cine urăște mai mult, cine urăște cu patimă, cine judecă cu patimă, cine condamnă cu patimă, acela este cel mai deștept și cel mai interesant. Dar Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne atrage neves să schimbați lumea? Schimbați-vă pe voi. Vreți să schimbați lumea? Vreți să fie lumea aceasta o lume mai bună? Fiți voi mai buni! Și înainte de a judeca pe Zaheu, înainte de a-L condamna pe Zaheu, vedeți ce se întâmplă în lăuntrul vostru. Pentru că, în lăuntrul nostru este o mare ipocrizie Adică, după ce Mântuitorului Iisus Hristos îl cheamă pe Zacheu, Zahiu care aleargă. vrea să vadă cine este. Cine este în văzut? Cine este acest Iisus? De care mulțimile ascultă sau pe care îl urmează mulțimile și poate gestul lui pare un gest infantil. Ca al unui copil. Se urcă într-un sicomor, într-un copac să vadă, pentru că era și mititel. Era mic de statură. Dar Mântuitorul Iisus Hristos intuiește că inima acestui ticălos era mai deschisă și spre a primi ceea ce este nou. În vreme ce ceilalți care îl acuzau care îi acuzau pe Vameș, care îi repudiau pe Vameș, erau suficienților înșiși. Adică, ei, în ipocrizia lor, credeau că sunt în rânduială. Și de aceea, când Mântuitorul Iisus Hristos intră în casa acestui Vameș și mai mult rostește o sentință care foarte greu poate fi înțeleasă, mai ales de noi care suntem ipocriți și păcătoși. Când îi spune că astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia pentru că și acesta este fiul lui Avram, este fiul împărăției. Cum adică nemernicul acesta, păcătosul acesta? Cum adică femeia aceea păcătoasă, desfrânată aceea pe care... Mântuitorului Iisus Hristos o iartă spunându-i femeie iertate sunt păcatele? Cum adică? Maria Magdalena sau Tăharul de pe cruce? Astăzi vei fi cu mine în Rai? Cum adică? Este o lecție iubiții mei pe care o primim fiecare dintre noi. Cei care l-au judecat preaspro pe Zaheu au rămas în fariseismul și în ipocrizia lor. A văzut mormul. Cum adică? Acest nemernic este fiul lui Avraam? Acest nemernic va sta la masă în împărăția lui Dumnezeu cu Avraam? Ar spune, Hai a de, cum adică? Și atunci Mântuitorului Iisus Hristos ne arată Că minunea pe care el o să săvârșește și care depășește toate minunile pe care le-a săvârșit el. Adică, învierile din morți, vindecarea slăbănogilor, muților, surzilor, gârbogurilor, leproșilor, orbilor, tămăduirea demonizaților, toate acestea rămân în urmă pe lângă această transformare pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu nomenit, o săvârșește cu omul păcătos. Este, cum spun părinții, minunea cea mare și fără seamă. Adică prefacerea totală a omului, săvârșită atât în vreme cât a trăit el pe pământ, dar și după înălțarea sa la cer de-a lungul veacurilor, prin șirul practic nesfârșit de mucenici, de spinți, de convertiți și de transfigurați. Se petrece o minune pe care noi, în deobște o numim pocăință. Pocăință care vă spuneam altădată că înseamnă o înnoire totală a minții. În limba greacă, metanoia este înnoirea minții, Dar ea este, de fapt, o înnoire totală a omului. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos transformă radical ființa noastră lăuntrică. Un om care era obișnuit și care credea mai mult în bani, în jaf, și, cum am spune noi, cădea, călca peste cadavre pentru a atinge scopul său. Un om care era total înrobit Duhului lumea acesteia, într-o clipă, arătând că este, era mai sincer decât cei care îl judecau aspru era mai sincer, atât știa el. Dar când s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a produs această minune, și a părăsit cu totul Duhul lumii acesteia. Adică s-a întâlnit, a simțit prezența Mântuitorului Isus Hristos, a simțit puterea Lui, Isus Hristos a simțit și a văzut că inima Lui este dispusă să lase tot și atunci a rostit Zaheu cuvintele acelea care arată că Într-o clipă, poate să se rupă definitiv de crezul vieții sale. Adică să se rupă dintr-o dată de Duhul lumii acestea. Este puțin lucru. Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. În Vă dați seama că acest lucru însemna să renunțe total la averea sa. Nu i mai rămânea nimic. De altfel, Sfânta Tradiție arată că Zahel ar fi ajuns în Biserica Primară chiar episcop și ar fi suferit chiar moarte martirică. Aceasta o spune Sfânta Tradiție. Dar este foarte clar că în sufletul său s-a produs ceea ce de multe ori, în sufletele noastre, care rămân într-o ipocrizie, o ipocrizie din aceasta a judecății celuilalt. Pornim întotdeauna de la ceilalți. Ne voiităm că suntem victimele lați, dar, de fapt, ceea ce ni se întâmplă, ni se întâmplă și din cauza noastră. Pentru că noi nu suntem pregătiți. Să vedem ceea ce este frumos, ceea ce este splendoare. Mulțimile fariseii de, din Evanghelia de astăzi n-au văzut minunea. Păi cum dintr-un ticălos? Așa cum am descris mai înainte, să devii un urmaș al lui Hristos care să te lepezi într-o clipă de tot ceea ce ai. Să lepezi într-o clipă Duhul lumii acesteia. Să te, atașezi, să te atașezi cu toată ființa de Iisus Hristos? Adică așa cum ne arată Evanghelia în parabole, să fii în stare, să vinzi totul și să cumpere acea țară în care se găsește o comoară, să fii în stare, să lași totul și să urmezi lui Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Nu vedem acest lucru. Vedem doar urâciunea. Așa cum văd mulțimile. Care au început să cârtească. N-au văzut nimic. Au început să cârtească, a intrat să găzduiască la un om păcătos și ceticălos. Dar n-au văzut că Mântuitorul Iisus Hristos poate într-o clipă să ne dăruiască împărăția cerurilor. Așa cum i-a dăruit-o femeii păcătoase, desfrânate, așa cum i-a dăruit-o lui Zaheu, așa cum i-a dăruit-o tâlharului de pe cruci. într-o clipă, poate. Cineva va spune, bine, dar Întuitorul Iisus Hristos încurajează cumva păcatul. Nici de cum. Nici de cum. Pentru că Spune și Sfântul Apostol Pavel, în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra nici furi, nici lacomii, nici desfrânații, nici, nici și enumere toate patimile și păcatele lumii acesteia. Un lucru ne arată foarte clar, care pentru noi este din păcate destul de greu. Nu ne putem rupe de păcat. Iată că acest zaheu din Evanghelia de astăzi s-a rupt dintr-o dată de păcat. Adică n-a mai rămas în starea de dinainte ticălos, nemernic, fără scrupule, călcător pe cadavre, jefuitor. Dintr-o dată s-a schimbat. Femeia păcătoasă n-a mai rămas păcătoasă. Și dintr-o dată s-a schimbat. harul de pe cruce, care probabil că avea la activ multe crime, dintr-o dată s-a schimbat și l-a certat pe cel din stânga, pe tâlharul cel din stânga, spunând, noi pe drept pătimim, dar acesta n-a săvârșit nimic. Și a zis, spomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția sa. din credincioși! Este tremurător și vreau să vă spun un lucru. Fiecare dintre noi avem o patimă care, prin care cel viclean ne încearcă. Adică avem un punct vulnerabil prin care cel viclean ne încearcă, așa cum spunea Părintele Nicolae că ca picătura chinezească, un lui aluachile. Un punct vulnerabil. Și Zaheu Vameshul avea acest punct vulnerabil, această arghirofilie, de a strânge bani, de a se asigura, cum sunt mulți din noi, dintre noi cei de astăzi, de a se asigura material. Pentru că, așa cum spunea cineva, credința celor, unor asemenea oameni este aici este împărăția așa și alta nu mai este. Însă, ceea ce este extraordinar, este tocmai această ruptură pe care o face dintr-o dată. Unde? În punctul cel mai vulnerabil al său. Pentru că, pentru el a trăit ce înseamnă? A adunat avere. Indiferent de mijloacele prin care o adună. Și dintr-o dată, acolo unde el este vulnerabil, se încredințează lui Isus Hristos total. Pentru că vă spuneam, jumătate din avere săracilor și întoarcerea împătrită nu însemna, însemna că nu mai rămâne cu nimic. Însemna încredințarea totală în brațele Lui Dumnezeu. Hipocrizia însă pornește întotdeauna, ei, oi fi o păcătos. Dar când îi văd pe alții și uneori observ și la noi... Observă mai mare grijă pentru alții decât pentru propria noastră sine. Și repet ceea ce am, am, am încercat să subliniez la început. Iubiții mei, nu vom putea schimba lumea din jurul nostru, pornind numai de la judecățile asupra altora. Că sunt hoți, că sunt furgi și așa mai departe. Nu vom putea schimba lumea aceasta. Asta sunt, este... Meseria bărfitorilor de ocazie, bărfitorilor de efimeridă, de, de cotidian. Să fie foarte clar: lumea o schimbăm dacă în sufletul nostru se grămădește această credință și certitudine și această încredințarea noastră în brațele lui Dumnezeu. Așa cum Zaheu se încredințează într-o clipă, sincer, lui Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci mai întâi trebuie să curățim, pentru că Evanghelia ne spune, Mântuitorul Iisus Hristos în predica de pe munte, ne atrage atenția de multe ori. Atunci când spune, zice, de ce vezi paiul din ochiul aproape lui tău? Și bărna din ochiul tău nu o vezi, fățarnice. Scoate mai întâi bărna din ochiul tău și apoi vei vedea să scoți și paiul din ochiul apropiului tău. Și ne spune de fiecare dată: „Nu judecați ca să nu fiți judecați.” Deci Mântuitorul Isus Hristos ne atrage atenția că cea mai mare minune care se poate petrece în viața noastră, este schimbarea noastră lăuntrică. Este depășirea patimilor. Și iubiții mei, noi ca duhovnici, dar și ca oameni, în același timp, ne dăm seama cât de greu este acest război nevăzut. Adică lupta noastră împotriva patimilor. Lupta noastră pentru a putea dobândi o vedere luminoasă și clară asupra cui? Asupra lucrării lui Dumnezeu în lumea aceasta. Așa cum celor din Evanghelia de astăzi mulțimilor li se cere, păi voi nu vedeți, nu vedeți minunea că un nemernic dintr-o dată s-a schimbat și a fost în stare să lase totul și să urmeze lui Hristos, nu vedeți minunea? acest lucru la acest lucru suntem chemați și fiecare dintre noi. Și repet, se spune nu puteți schimba voi lumea judecând răutățile, numai uitându-vă la răutăți. Uitându-vă la toate aceste nenorociri pe care propaganda mass-media și toate celelalte o aruncă precum o travă ca să descurajeze orice căutare a luminii, a frumosului și mai ales a lucrării lui Dumnezeu în această lume și mai ales în viața fiecăruia dintre noi. Spune un Sfânt Părinte, cred că Sfântul Isaac Sirul, cel care ajunge la starea de pocăință, adică ajunge la starea aceea în care își dă seama cât este de păcătos și spune, cel care ajunge să-și vadă păcatele, spune, este mai puternic chiar decât cel care înviază morții. Auziți, să-ți vezi păcatele, să-ți vezi neputința și să vezi că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Să-L lași pe El să lucreze, să înțelegi atunci când te rogi cu rugăciunea tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Facă-se voia ta. Să te așezi în voia lui Dumnezeu așa cum s-a așezat vameșul. din Evanghirea de astăzi, Zaheu. S-a așezat în voia lui Dumnezeu. Nu mai trebuie nimic. S-a lipit, sau cum ar spune Părintele Nicolae Ștaien, care zice s-a prins de poala lui Dumnezeu și nu a mai dat drum. Doamne, nu te mai las! Doamne, nu te mai las! Unde ne vom duce de la Tine? Spun apostolii. Pentru că Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Ce este viața noastră fără Tine? Mai ales atunci când ea este presărată, cu dureri, cu încercări, cu suferințe, a noi, mă, nu le putem. A căror noi, mă, nu o putem descoperi. De ce? Dar dacă vom realiza ceea ce a realizat Zahieu în Evanghelia de astăzi, că avem cui să ne încredințăm, că avem un stăpân care nu ne stăpânește tiranic, avem un stăpân care ne stăpânește prin iubire, care ne dăruiește discret, și care ne spune, atenție, când sunteți în păcat, dacă stăruiți în păcat, atunci tot ce zidiți este, cum spune, deșertăciunea, deșertăciunul, toate sunt. Totul este deșertăciune. Când nu ai o rânduială în Dumnezeu, când stărui în patimă și în păcat, atunci tot ce zidești este năruit. Pentru că ceea ce nu zidești în Dumnezeu, cum spune și Evanghelia, cine nu adună cu mine, acela risipește. Ne risipim. Ne risipim în griji, mai mult decât ar trebui. Ne risipim în ceea ce înseamnă îngrijorări. Crezând că lumea aceasta depinde de... Noi. Sau viața noastră nu este neapărat un dar de la Dumnezeu, ci depinde de noi. Eu, care mă așez în locul lui Dumnezeu. Și atunci, nu mai vedem nimic. Nu vedem, ne vedem pe noi neputincioși și intrăm în disperare și, cum spune, intrăm în această angoasă, în această frică, boala lumii de astăzi... <coughs> este, se știe, cea mai răspândită este <coughs> depresia depresia sau cum atacul de panică și toate celelalte gata, s-a terminat cel viclean atât de mult ne luptă cu patimile încât la un moment dat la un moment dat ni se pare că suntem singuri s-a terminat Lumea aceasta ajunge într-o stare de singurătate cumplită. Singurătate colectivă, anonimat, colectiv. N-avem nume, ce să spun? Iubire. Unii zic toleranță. Zeul toleranței este, de fapt, un fel de. este o utopie. A, ești tolerant, dar îl lasă moară așa cum nu. nu ni se cere să iubim pe ceilalți. Ni se cere să iubim pe ceilalți, în ciuda faptului că ceilalți sunt percepuți ca vrășmași. Dar Mântuitorul spune un lucru care iar mi se pare paradoxal. Eu vă spun vouă. Ați auzit că s-a zis celor de demult să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrășmașul tău. Eu să vă spun vă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleste, mă faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vadă și vă prigonesc. Și lucrul acesta, o să spună unii care sunt deștepți și care judecă, da, este imposibil. Astea sunt utopii. Totul pare o utopie. Dar atunci când omul este pus cu ochii, pe proprii propriei sale nimicnici. pe jarul propriei sale, sale morți, al propriei sale neputințe, atunci are două soluții. O soluție este aceea demonică. Ajunge la depresie, ajunge la disperare, ajunge la absurd sau se lasă în voia lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îl înalță, îl transformă, îl ridică, așa cum spune noi, zice, dintr-o am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. De acolo, din iadul acesta al vieții noastre, de acolo, dacă strigăm, El vine. însă așa cum spune Părintele Stăninoaie. Lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră este discretă. Este discretă, zice... Dumnezeu este atât de delicat. Vorbește despre delicatețea lui Dumnezeu, Părintele Stălivaie, inspirându-se din Sfinții Părinți. Îl chemi, el vine. Îl ignori, el se retrage, dar nu încetează să te privegheze. Nu încetează să te privegheze. Este discretă lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, în Evanghelia de astăzi, cei care erau în jur, n-au văzut minunea. N-au văzut minunea Mântuitor. Cum adică un om care căzuse atât de jos, dintr-o dată să se transforme și să devină un jărfitor a toate și în același timp un următor al Lui Hristos, să se lepede dintr-o dată de durul lumea acesteia, nu putea fi înțeles. De aceea, iubitii mei, Evanghelia de astăzi spune în duală care are multe înțelesuri. Un singur lucru, totuși, aș vrea să vi-l pun la inimă astăzi. Frații mei, lumea nu o putem schimba, judecându-i pe cei din jurul nostru, judecându-i pe cei pe hoți și așa mai departe, lumea o putem schimba dacă noi înșine ne vom schimba. Cum spune Evanghelia, aceasta este ideea evanghelică. Zice așa. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cerul, nu? Adică să-L vadă Dincolo de toate și mă uit, din păcate, și la unii dintre noi, chiar clerici și, mă rog, cădem în această capcană, mai ales după concepția lumei acesteia, că trebuie să salvăm pe toți și așa mai departe, biserica trebuie să fie un fel de anexă socială în, în stat. Nu, iubiți mei, știți care este taina mare? noi preoții și mai ales și noi credincioșii creștini trebuie să dăruim lumea acestia ceea ce nu poate să primească de la nimeni. Filantropie din aceasta social, adică a da de mâncare și astea poate să facă sunt multe ONG-uri care fac așa ceva și noi trebuie să ne implicăm în toate acestea, dar înainte de toate, înainte și înainte de toate, trebuie să-L dăruim pe Dumnezeu. Și cei care ați fost joi seara la seara dedicată preoților mărturisitori din închisorile comuniste, A văzut că acești preoți, au fost cam 2000 și ceva de preoți atestat documentat în închisori. Dar au fost mult mai mulți, nu se știe că au murit 200, că au murit 300, iarăși nu se știe. Avem documente doar pentru 200. Știți ce au făcut? Acolo, într-un loc imposibil, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, mai ales acolo unde omul era terorizat, Era servit să-și denigreze credința în Dumnezeu. Pe Maica Domnului, pe Sfinți, pe Părinți, tot ce era Sfânt trebuia Bat jocorit într-o liturghie de, liturghie impropriu spus, liturghie întoarsă, diabolică. Acești preoți și acești creștini pe care noi numim mărturisitori ce au făcut. Preoții și credincioșii au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este cazul lui Mircea Vulcănescu, martirul care a ajuns la acea condiție Spunând, după ce a salvat tânărul acela de la moarte, după ce a fost snopit, bătut și murind în chinuri totuși destul de crunte, a avut această tărie să spună să nu ne răzbunați. Cei care au dobândit iertarea pentru toți cei care i-au chinuit. Ce minunat este acest lucru! Cei care au dobândit starea untrică pe care o mărturisește Părintele Nicolae Ștaien, ar zice, după ce am primit botezul, am simțit într-o dimineață un, o bucurie nemaipomenită. Îmi venea să îi îmbrățișesc pe toți, să îi pupe pe toți. Un entuziasm. Vedeam adică ce? Lucrarea lui Dumnezeu aici, în acest mediu, al urii, al răutății, într-un mediu mizerabil material, dar iată cu posibilitatea de transfigurare spirituală. Și acolo acești preoți au botezat, așa cum s-a întâmplat cu părintele Mina Dobzeu, care l-a botezat în închisoare pe Nicolae Ștaian așa cum s-a întâmplat cu părintele Dimitrie Bejan, care fiind trimis în gulagul sovietic, spune că ar fi botezat peste 11.000 de ucrainieni și ruși care nu fuseseră botezați, pentru că ei n-aveau cum. Acolo, în Gulag, și este document acesta, nu sunt povești, Dimitrie Bejan a botezat mii de ruși și de ucrainieni. Dimitrie Bejan care a spus la un moment dat, zice, mi-a dat Dumnezeu ce înseamnă a te încredința. Zice, mi-a dat Dumnezeu o putere încât nu mai simțeam durere. Și îmi spuneau colegii mei, de ce nu te vaizi? De ce nu strigi? Nu vezi că te-au bătut, te-au învinețit? Și a zis, eu nu simt nimic. Acest părinte, Dimitri Bejan, și ca el sute și sute, care când a fost eliberat din închisoare, după 22 de ani, fiind în acel cu acele haine peticite, urâte, și a întrebat conductorul de tren, de unde vii? Și el a spus, din rai. Nu vezi că radiez? Iubitii mei, aceasta este marea minune pe care noi credincioșii trebuie să o ducem. O minune a iubirii lui Dumnezeu pe care trebuie mai întâi să o facem văzută prin ființa noastră lăuntrică. Luptând cu patimile. Chiar dacă patimile la un moment dat ne biruiesc, cum spun părinții, cădem și ne ridicăm și iar, cădem și iar, ne ridicăm. Nu ne descurajăm până când Dumnezeu va face în inima noastră un loc al spune Părintele Sofului Saharov, inspirat de Sfântul Siluan. Fraților, ca să nu greșiți, zice, așezați-vă în smerenie. Nu vă credeți că sunteți mai deștepți. Nu vă credeți că sunteți mai buni. Nu știți istoria fiecăruia dintre noi, celuilalt. Nu știți. Nu știți ce itinerar ar fi, a putut să aibă viața lui, cum a fost și cu vameșul Zahel. Deci Dumnezeu poate să se minunea cu fiecare dintre noi cu lumea aceasta, cu lumea aceasta poate să vărășească Dumnezeu minunea, dar mai întâi această minune trebuie să o săvârșim în noi înșine. Adică să vadă cei din jurul nostru că suntem cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Că nu suntem întotdeauna crispați, încruntați și pregătiți să răspundem răului cu rău. Că suntem întotdeauna gata să primim jertfa dar împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Isus Hristos, Fiul Său, care, așa cum spune El, poate să le facă pe toate noi. Iată, eu le fac pe toate noi. Și această înnoire a lumii să ne ajute Dumnezeu să înceapă încă de aici, încă de acum, din ființa noastră lăuntrică. Amin. Să te